Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton avsnitt 137. Där här är Nico tillsammans med Färnan. Jo! Och i veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Power Rangers Legacy Wars, The Mummy Demastered, The Last och Unrush Betan. Vi kommer, jag kommer prata om filmen The Mummy från 2017 och sen kommer vi prata om Best Hittills 2018. Jag tänkte vi börja med On Rush-betan Som vi spelade i helgen ja. eh, Vad betan nu Ska vi se Mellan Vad ska vi upp det då eh, 17 och 20 maj Var betan på PS4 och Xbox One På de konsolerna kommer släppas också mm. Själva spelet kommer släppas sen Den 5 juni 2018 eh, Vad tyckte du om Rush. Det är lilla vi testar. Jag kan bara beskriva det med ett ord och det är kaos. <laughs> e <hör> helt ärligt så det ser snyggt ut. Det är väl ändå helt okej okay kontroller. Eh, men jag förstår inte riktigt vad det är, vad är det vi gör och vad själva meningen med det vi gör är riktigt. Så det är väl ingenting som jag ser jättefram emot för det känns verkligen som en, bara en... Ark Arkad Racer verkligen. Mm. Spelet är Som såg ut uppbyggt på Tre olika lag ja. Som det var en som dator Datorerna spelade Massa bilar, motcyklar, man kan välja sina egna Och de var vitfärgade De var bara där för att krocka sig Och känna upp din boost och liknande mm. Sen var det ditt lag Du var i blåa laget Och motståndarna var orange lag och det var likadant där. Eh, det fanns olika modes. Några av de, dem vi körde var ju... Eh, en av var att plocka poäng för att de skulle ligga längst fram. En var att det var som mätare som gick ner. Och då skulle åka igenom... Eh, tänk slalom. Du skulle åka igenom... Portar, ska man säga. Ja, som blev större och större. Och ju mindre du var när du åkte igenom dem, så ju mer tid fick du... Så skulle man köra så tiden inte åkte ut. Helt och så får du eh, flera olika poäng. Det var svårt att fatta för de förklarade ju: ingenting. Eh, det var helt, alltså, det var inte jättesvårt. Det var väldigt, som du sa, arcade. Mm. Alltid 3 d vy när du kör och sånt. Eh, det är vanligt att du kör. Du har boost. Du har även en specialmätare som när den har upp så har du. Ännu, mer Ännu mera boost helt enkelt. Fast du har en lite längre tid och du slipper själv hålla in boostknappen och liknande. När du är i luften och du landar så får du boost av det. Det var ett väldigt. Ja, bara ett väldigt arkadigt. Det är inget klassiskt race-uttaget utan här är bara att fortsätta köra tills man har Tjänat ihop poängen eller mäta den här tidsmätan och allt sånt där. Mm. Personligen så är det kanske inte riktigt det race, något så här race som jag fastnar för. Eh, jag eh, är ju mer av en... Jag gillar arcade racers. Jag gillar det bättre än simulatoringsracer. Men jag gillar fortfarande att åka på en bana först i mål. Det här, just med de olika modesen, och förklarades inget bra. Det var, det var så här... Kaos mest bara. Mm. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle göra... Om det inte var det tidsbestämda så visste jag inte riktigt hur jag skulle tjäna på Engel eller något för det förklarades inte riktigt. Man, skulle, man kunde köra in i varandra men det var så här: ibland funkade det, ibland funkade det inte. Jag fick ingen riktig känsla på det här med kraft. För du kan boosta in i rakt i bakarna på någon och då smällde den. Men ska jag komma från sidan? Vissa tyckte jag smällde in på mig på sidan jättelätt. Och det tog togsmall. Medan jag kommer stötta in i andra. Och då är det jag som tar skada inte till dem. Det var så jäkla kon konstigt. Ja. Så det var kul att testa. Men det var inte riktigt något spel för mig. Nej, jag kan inte annat än att hålla med. Alltså, jag tycker också om när jag vet vad det är jag gör. Speciellt när jag ska köra någonting. Eller någonting tävlingsliknande. Då vill jag ju gärna veta mm. vad, vad målet är. Den med portarna där. Eller med liksom de här slalomportarna. Den var ju mm. ganska så uppenbar. Men grejen var ju det att alla i ditt lag... Alltså det var ju inte bara du då. Utan alla i ditt Nej. lag behövde ju helst av allt sikta på de här. Så att din tid faktiskt byggdes upp hela tiden. För jag tror du började på 15 sekunder tror jag. Och sen liksom för varje person som åkte förbi så fick du liksom en viss tid tillbaka hela tiden. Och jag fattar att det, själva grejen är att knuffa ut. Eller se till att mot laget inte kör igenom den medan du gör... Men det kändes mer som att det bara varit liksom ett enda sträck av bilar, en kö av bilar genom den här, vet du det, porten. Mm. Och ingen som riktigt ville det kändes i alla fall inte som att det var någon som direkt siktade på att börja krocka och greja då, utan då var det verkligen bara så här, alla ska igenom porten så fort det bara går. Och mm. då kändes det inte så mycket som en racer längre mer som att så här, don't fuck up som jag gjorde ett par gånger, kör rätt in ett träd eller någonting, alltså dum grejer. Så att, nej Ingenting som gjorde mig jättetaggad Om vi säger så En annan grej var ju just det där att Allt är ju teambaserat Och det finns ingen riktig kommunikation Eller någonting, så det är inte så säkert Bara för att du är jätteduktig Gör det att ditt lag kommer vinna För det är liksom, eftersom Det är, så här, det är kaos hela tiden så det, Och så fanns ju också det Var du för långt bak så blev du ju boostad För att komma fram, så att det alltid var en klunga så då spelar ni liksom ingen roll. Har inte du något sätt att kommunicera med dina lagkamrater så kan inte ni ha en taktik riktigt. Och då känns det liksom... För mig kändes det som att vi kan ner gärna rulla tärning för att se vem som vinner. Ja, men lite så. Äh, så ja... Mm, det var kul att testa saker, men inte alls... Vad heter det? Någonting som jag tänker skaffa eller någonting. Det som jag kan säga, det jag tog, glömde jag ta upp nu direkt i början som jag tänkte Det är att vi ska ju ha lite, vi har, ska satsa lite mer på vår YouTube-kanal Så vi har ju satt igång nu och ska köra varje fredag kommer vi släppa Abon Spelar Där vi två tillsammans sätts oss ner, spelar ett spel Och drar kommenta, lite kommentationer Kommentar. Vi snackar över jag kan ju fan inte prata, i så trött Kommenterar kanske uh, Ja, men det heter något annat som man, när man slänger in det, så Aha. det var det jag inte kunde komma fram. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det var något speciellt skulle jag säga i alla fall. Eh, det ska komma släppas varje fredag. Overcooked har vi redan släppt lite tidigare för att visa hur det är. Där hade vi dock problem väldigt mycket med ljudet, för vi spelade in fem avsnitt på en dag och sen dagen efter sätter jag mig ska jag redigera och märker att ljudnivån är köprätt och hälskot och det tänkte inte vi på. De andra som vi har spelat Redigerat efter det är lite bättre Och där bland annat är Den här betan som vi har suttit och spelat mm, mm. Så se fram emot det på fredag Sen veckan efter det så åker jag dock Bort och ska jobba bort, borta En hel vecka så jag kommer inte vara hemma Så istället så kommer vi släppa två Videos nu på fredag så får ni ingenting Veckan efter Så det är Unrush och Speedrunners Som ni kommer få nu på fredag Helt enkelt så se fram emot det. Även på YouTube-kanalen kommer vi släppa recensioner också. Mm. Det är ganska lätt Har jag samlat. Jag har nu så att jag kan sitta och samla in alltså video från spel jag spelar. Och det kommer jag sedan kunna klippa ihop med podden som vi gör nu. Så vi kommer kunna dela upp redigeringen lite bättre och lägga direkta recensioner på YouTube-kanalen fast med klipp från både ljudet från podden och klippen från spel jag spelar. Så det kommer vi göra för att göra ljudkanalen lite mer intressant och lite bättre och locka in lite mer att folk faktiskt går in och kollar. För vi spelar ju in podcasten i videoformat varje vecka men det är inte så många som går in och kollar på det. Eh, så vi gör det för att locka in lite extra helt enkelt. Mm. Eh, vad har du gjort mer än Onrush Beten? Eh, jo. Eh, jag har spelat Oh, oh, oh, jag hatar namn. Varför kan inte folk döpa saker till normala saker? Eller normala namn? Eh, jag spelade ett spel som heter Iconoclast. Kanske? Eh, var tipsat faktiskt av Björn. Eh, en av våra lyssnare att eh, spela det för någon vecka sen tror jag. Och tänkte inte så mycket mer på det då. Men eh, här i. Ja, för någon dag sen så. Såg jag hans meddelande igen och tänkte, fan, men vi går väl in och kika vad det kan vara för någonting då. Och då hade jag ju som hinna tur att det fortfarande var rea på den. Så att då köpte jag det och har börjat köra nu och är kanske två timmar in. Och om man ska dra den snabba beskrivningen som Playstation har lagt upp på sin store så är det Robin vill bli mekaniker och hjälpa andra, men i mothers ögon är hon en licenslös syndare. Ända sedan hon först greppade en skiftnyckel har världen varit skruvad och hon vill hitta en mäckig lösning. Alla hon älskar straffas och hon jagas av one concern agenter. Men något stort är i görningen allvarligare, allvarligare än brist på älfenbens bränsle eller personliga konflikter. Och Robin är mitt i händelsernas centrum. Sen vill jag även lägga till lite intressant så att Iconoclast är indie-utvecklaren Joakim Sandbergs Magnum Opus och tog sju år att skapa. Levererar, spelet levererar fartfylld action, skojigheter och perso, en personlig berättelse som spelar på alla känslosträngar. Så spelet är skapat eller alltså både utvecklat och skapat av en och samma människa som har gjort allt i spelet. Okay. Alltså arten, musiken, karaktärerna, alltihopa har han gjort själv. Och det, det gjorde det hela ännu lite intressantare. Jag läste det först nu, så att det, jag har varit ännu mer taggad på att fortsätta spela nu, bara för det. Men i alla fall, du spelar som Robin. Eh, storyn berättas väldigt, väldigt lite. Eh, det, du vet typ inte mycket mer. Du vet knappt det här som står i den här beskrivningen när du startar spelet. Du vet vem du är, du vet att du du heter Robin. Du vet att du kallas typ mekaniker eller att du, du liksom tycker om att mecka med saker typ eller skruva på saker snarare. Och det verkar vara typ någonting alltså det verkar vara man är syndare om man gör det. Och mother så långt jag har förstått så är det någon är det typ Umbrella Corporation, alltså typ så här någon No, det är de som styr om man säger så då. Och mer än så har inte jag fattat den riktigt. Jag har börjat hoppa runt och springa och så. Och som sagt, jag har inte kommit så långt än. Men stört snyggt. Jätte, jättesnyggt tycker jag. Super färgglatt och kul. Man, liksom, man, blir lite, man blir nästan positiv bara av att vara liksom spelare. Och sen påminner det väl i stort sett om Metroid. Alltså plattformshoppa och springa och möta lite monster här och var och en och annan boss utspritt över det. och Ja, det är väl i stort sett det jag har om ett så här långt. Så jag tänkte jag skulle återkomma när jag faktiskt har spelat klart det eller kommit längre i det. Okej. Okay. Men du sa att det var som Metroid. Är det att hitta vapen, hitta items för att kunna ta sig vidare? Hur funkar det? Det är snarare så att du har din skiftnyckel och du har... En pistol från början, en stunblaster tror jag den heter eller någonting sånt där. Du hittar vapen med tiden men det är typ olika typer av pistoler för att okay. låta dig komma vidare. Till exempel den första som jag har hittat är typ en granatkastare så att du kan skjuta på typ stenväggar så att de försvinner. Alltså så de mm. exploderar och så du kan komma vidare liksom till en annan del av banan. Så det, det är liksom inte sådär så att du ska springa och hitta massa vapen och massa utrustning och massa sådana grejer. Utom det du kan hitta är grejer för att ut. Eh, vad heter det? Uppgradera. Eller köpa uppgraderingar till dig. Till exempel. Du hittar, ja men såhär, du behöver en diamant och du behöver en stål och en sten typ för att kunna, för att kunna få springa lite fortare. Så att Sådana grejer kan du göra. Men utöver det så är det inte jättemycket liksom, springa och samla ihop eh, vapen och sådana prylar. Nej, Nej, men det låter ju lite som Metroid just det där, att du behöver vissa vapentyper för att kunna ta det vidare. Så det är ju... Eh, Pussel då, hur funkar de? Eh, jag har provat att spela Metroid här för några månader sedan och fattade ingenting. Alltså, jag tyckte det var skitsvårt, superinvecklat, men här bara flyter det så himla fint. Det är liksom... Det, det kan vara så att du kommer till en, en del av kartan, om man säger så, där du ska öppna en kista. Du ser oftast nyckeln på för, alltså första rutan du är i, men det kan behöva vara så att du ska behöva springa runt och öppna en massa andra dörrar för att ta dig runt för att hämta den. Eller en massa sådana saker. Så att superroliga och jätteintressanta pussel. Jag tror inte jag stött på något än så länge där jag känner... Liksom, där, jag kan få den känslan ibland i vissa sådana pusselspel där det är, så här: alltså jag orkar inte ens försöka förstå vart jag är eller vad jag ska göra längre. Men här är det liksom så här, ah, fan, jag måste hit. Kartan känns liksom faktiskt logisk. Om jag liksom ser nyckel eller det jag vill åstadkomma på ett ställe, då är det oftast så att ah, okej, okay, shit, om jag springer neråt här och höger då borde det komma en väg upp så jag kommer in bakom eller någonting sånt. Så det gör det verkligen intressant och riktigt, riktigt bra. Ja, okay. Nej, för jag kollade lite på det där spelet. Mm. Men eh, alltså jag vet, även jag det känslan för mig så är ändå så att det såg jättekomplicerat ut på den träning jag såg. Och jag var, nej men det här kommer jag inte jag orka. Man ska svinga med skiftnyckeln och man ska göra pussel. Men som du säger nu så låter det ju enklare än Metroid. För det som jag såg, det var så mycket kaos att jag tyckte det såg svårare ut. Äh. Så jag bara, är då spelar något annat istället. Ja, men alltså det som... Det... Du har ju din skiftnyckel och vad du kan göra med den. Du kan slå med den. Du kan du har två olika attacker med den till och med. Du kan slå en gång vanligt och sen kan du typ snurra den runt fingret typ. Du sätter den framför dig så snurrar den flera varv liksom för att slå fienden. Mm. Och sen kan du även... Vissa av hindren är typ en dörr som du behöver skruva bort. Så att oftast då finns det liksom en liten en, en prick eller... En mutter, eller vad man ska kalla det. det. ser inte ut som en mutter, det är mer en prick. som du ska gå fram och så ska du liksom sätta din skiftnyckel på den och så skruvar du lite grann på den, då går dörren uppåt. Och då kan du antingen, antingen så är den tidsbaserad så att den liksom börjar ramla ner efter en liten stund eller så stannar den kvar uppe. Och så kan du liksom komma vidare. Men vad, du, vad de även använder den till är typ att de sätter pricken i luften så att du kan hoppa upp. Sätta fast skiftnyckeln på den och så kan du använda dig av den för att svinga iväg. Och mm. komma ännu högre <coughs> ursäkta, ännu högre upp. Men det är inte så jävla svårt som det ser ut. För det är verkligen hoppa upp, sätt skiftnyckeln på den. Då kommer du att sitta kvar där. Rör du inga knappar, då kommer du att hänga kvar där. För att ta dig därifrån sen. Tryck åt det hållet du vill och hoppa. Så kommer den att hoppa lite lite längre. Då kommer den att svinga av sig själv. Mm. Så att det är inte superinvecklat det är, Jag tycker det är supersmidigt Och det, det flyter jätte jätte fint mm. Men hur är fiender och sånt Och liksom styrsättet För ju sådana här spel är ju väldigt beroende Just vad man möter för fiender Om det ska, om det ska hållas intressant ja. Är det bara samma sak man möter Då tror jag att man är jättetidigt Är då kontrollerna klumpiga Då kommer man inte vilja fortsätta Hur funkar den delen? Jag måste säga att jag, jag tycker att de är väldigt, väldigt bra. Alltså fienderna jag har mött på, jag har spelat två timmar och jag kanske har mött sex olika fiender. Okay. Och visst, de flesta fungerar väl på ungefär samma sätt. Det är någon liten svart boll med en pigg på huvudet som hoppar upp och ner, som försöker spetsa dig när du hoppar förbi den. Du har något. en palm, eller vad fasiken det är för någonting, som när den ser dig springer emot dig. Och Enda sättet vad jag har förstått än så länge att döda den är typ att hoppa upp på den, alltså uppe på den och så göra en sån här klassisk dash ner i backen. Du hoppar upp och så typ sätter du dig jättehårt på honom. Mario kan göra en sån också tror jag, till exempel. Du hoppar upp, trycker ner och hoppar igen så kommer den liksom, kommer hon att göra en frivolt och så bara sätta sig på arslet på den. Och då kommer den att försvinna. Det finns även någon stengolem som gör ungefär lika för när den ser dig då blir han typ så här skit skitar börjar rulla jättejättefort som Sonic typ och så springer det emot dig. Den har jag inte lyckats haft i än, så den, måste man, den får man typ lura för att ta sig förbi. Alltså får den att springa mm. mot dig, hoppa över den och så springa därifrån typ. Så mm. att, jag tycker ändå att de har, han har ändå gjort eh, väldigt bra alltså väldigt mycket olika än så länge. Mm. Ja men då har du gjort något mer. Eh Nej, eh, inte i spelväg. Eh, jag tänkte att jag skulle... Vad som har tagit upp min tid den här veckan är vad ni ser i bakgrunden på, om ni är som tittar. Eh, så har jag två hyllor står uppe på min hylla. Eh, jag har börjat... Jag ledsnat på att få, ha mina Gameboy-spel i en perm instoppad under mitt skrivbord. Där jag aldrig får titta på dem. Eller jag, ja, om jag inte tar fram den och de börjar bläddra så klart Men det händer inte så ofta som jag skulle vilja. Mm. Eh, plus att jag är super avundsjuk på dig och din askola vägg bakom dig. Där du har alla dina spel, alla dina grejer. Allt som du liksom har samlat på dig. Så jag bestämde mig för att bygga egna små uppvisningshyllor för mina Gameboy-spel. Och det har tagit typ hela veckan skulle jag säga. Jag vet inte varför, men det var för att jag ville vara extra noga och det stod att lim tog 24 timmar att torka. Så att jag har suttit och limma en grej, låter den sitta en, en dygn, limmat en grej till och hållit på. Och som ni ser då så är det en som är målad och en som inte är. Det, det är väl i stort sett det som har tagit upp min tid den här veckan. Ja, ja. Men du har på med några... Spel när du var här var Power Rangers så var det. Ja, exakt Jag tänkte Ja men precis, du, du ser Jag har skrivit upp dem i fel ordning så det är därför jag glömmer bort Nej. dem eh, <laughs> Jo Jag hittade ett mobilspel också okay. eh, Power Rangers Legacy Wars Fighting-spel på telefon eh, okay. Jag tycker faktiskt att det är ganska smidigt och ganska kul eh, Du har Power Rangers-karaktärer du har en klassisk eh, 2D-fighter där du liksom hamnar framför varandra och istället för att ha massa knappkombinationer du ska trycka så får du färdiga moves att liksom bara trycka på. Liksom, ja ah, men nu vill jag springa fram och dasha rätt in i fienden. Då får du liksom välja den attacken. Men vad som är intressant är att du har fyra attacker du kan välja på hela tiden. Men det är inte samma Utom de kommer att ändras lite grann. Ibland så får du en block. Ibland får du en dash. Ibland får du en, en av dina specialare. Och en, ibland så får du även. Att du kan ta hjälp av en av dina, dina kompisar. För du har alltid två. Du har alltid tre karaktärer om man säger. Som du slåss med. Din huvudperson. Din ledare. Och sen två assistenter. Och deras två attacker kan du också få upp då. Bla, I den här mixen. Eh, och. Dessutom så, allja, så då kan du hoppa framåt bakåt i, genom att swipa antingen framåt eller bakåt. Så det är ingenting jättekonstigt. Eh. Och jag vet inte, jag har lagt ner lite onödigt mycket tid på det tjänst det som för det var ett så enkelt att få spel. men jag tycker det är skitroligt faktiskt. Jag tänkte är det här turbaserat eller hur funkar det? Nej, det är det inte det är alltså vad heter det då? Live så det är där så kan man snabbast på de olika attackerna och få fram det. Ja, men du har också en liten mätare i mitten som, där du har tio man mana-poäng-typ. Okay. Och varje attack kostar olika många mana-poäng. Så vi säger att en, vet, inte vet jag, en uppercut kostar tre. Och din assistens eller polares attack kostar fyra. Då, kommer du bara, då har du ju sju mana poäng upptagna där redan. Och den här är upp. Eller vet du, när du använder dina attacker så drar den av dem. Och sen kommer du, kommer du få en global cooldown innan den börjar räkna upp dem igen. Så att du måste tajma och verkligen se till att få in dem i rätt, rätt kombinationer med varandra för att kunna faktiskt göra det riktigt, riktigt snyggt. För att är du då som motståndare så kan du liksom bara blocka. Då vet du, att ah shit, nu kommer den personen att få. Cooldown så då kan jag hinna göra attack tillbaka liksom. Mm. Så att det, nej, det, jag tycker det är lite spännande eller det är lite intressant. Jag trodde först också precis som du, som det lärt på dig nu att säga ah, shit, nu är det bara att sitta och mashar på knapparna liksom, hur mycket som helst men det funkar inte om man gör så. Man måste verkligen ändå tänka efter okej okay, shit, nu, nu har jag tio poäng ska jag avvakta och låta han attackera först och potentiellt blocka hans attack för att sen ge mig på eller ska jag vara den som först liksom ger Ja, går på så att jag kanske Själv kommer att få stryk sen när mina poäng är slut Men hur funkar det? Du sa att det försvinner attacker Är det den attack du använder Den försvinner och det kommer en ny Eller du väljer en attack så försvinner alla de fyra Nej, det, den attacken du använder Den förbrukas ju då om man säger mm. Men den kan också dyka upp igen Jag har inte riktigt mm, okay. förstått Jag har inte kollat in och supernoga i någon kod Eller hur, så, hur det funkar Men det, det är så här jag upplever det, i alla fall Att när du använder en attack då då liksom läggs den då försvinner den ifrån den listan men då dyker också upp en ny på en gång under okay. den som kan vara något helt annat så det är inte alltid till exempel som stör mig som fan det, du kan inte alltid blocka till exempel utom blocka kan du bara göra när den attacken finns att göra så det kan ju vara så att du till exempel ja, men du har 10 poäng och du har massor av attacker då kanske det bästa, bästa för dig i det läget då kanske är att attackera för att då potentiellt få upp en block så att du faktiskt kan blocka när fienden attackerar dig sen. Mm. Att det, nej, det, har man inget annat att göra på telefon så då tycker jag absolut att man kan ta ner det och testa. Mm. Men då så. Nej det är lite annorlunda För jag har till exempel te testat äh, Mortal Kombat var det Ja. Men det var lite annorlunda. det var det bara tog på <laughs> liksom telefon för det är liksom fightspel på telefon och jag har jag aldrig riktigt känt rätt om jag säger så men det där är en ny take som jag inte riktigt har hört så det var intressant ja nej men det är jätte, jätte jag, jag tycker det är riktigt bra det som är lite tråkigt är väl att det är en jävla massa lootbox och jäkla massa sådana grejer men man kan också bara skita i det så att du får en för, för varje vinst så får du typ en sån här liten låda du kan öppna och du får lite grejer i den och så. Jag har inte lagt ner en spänn. Och jag tycker mm. ändå att jag blir inte överkörd. För du har såklart så, så har du ju en ranking eller vad man ska kalla det för som du hela tiden... Vinner du så går du upp och får du mellan inte vet jag, 10 och 30 poäng. Förlorar du så förlorar du mellan 10 och 30 poäng. Så att du liksom, mm. du kommer ju inte eller senare på en nivå där du, där du möter folk som är på förhoppningsvis samma, samma ställe som dig. Liksom. Mm. Ja, men då så. Är det någon kampanj eller är det bara du möter? Inte vad jag har sett, i alla fall. Jag har ja. bara slagit mot andra människor liksom. Ja, det är över nätet helt enkelt. Ja, precis. Mm. Ja, men då så. Intressant. Jag har varit på en liten trip. <laughs> uh, jag fick höra av oh, Game Grumps så jag suttit och kollat skitmycket videor och sånt, såhär, allt som de sitter och spelar och så fick jag uh, jag älskar ju Metroid-spel och liknande såhär, Run and Guns-spel uh -huh. och de tog upp där ett mumiens som jag såg att de satt och spelade lite som är baserat på den här 2017-filmen och de sa att det är skit bra gjort i spelet, det är nästan exakt som Metroid. Och då blev jag lite så här intresserad att det här spelet kom förra året. Och då blev jag lite sugen att kolla in det, så jag bara, ja, men det här måste jag kolla. Men innan jag gjorde det så tänkte jag, ja, men jag måste ju se filmer för så jag vet liksom, hur det baseras på. För det kände, alltså spelet kändes inte riktigt som fel, eller jag fattar inte vad de höll på med när det sprang runt. För det är inte bara... Klassiska mumien-delar alltså som de gamla filmerna. Utan det var lite ny take. Så jag hoppar in och kollar på filmen. Den finns på Viaplay. För de som har det. Och det här är ju med nya mumien-filmen. Med Tom Cruise. Den är i samma universum som de gamla filmerna. Med Brendan Fraser och vad han heter. Men... Den påminner lite... Det handlar om en kvinnlig mumie, helt enkelt. Mm. en Det påminner väl om, tänk mumien 2. Det var ju när man hade den här kvinnliga... Om hon är drottning eller vad fan hon är. Och hon blir och förälskad hon, i, han som är skurken. I, han som är mumien eller vad fan där Hon det är, hon är väl be drottning va? Och du syftar på Scorpion King ja eller? inte Skorpionkungen utan Mumien. Men det är samma film. Ah, Scorpion-king ah. används ju bara. Men det är ah. samma film där. Ah. Exakt samma koncept här ungefär. Okay. Men istället för att det är en drottning eller Wanna Bib drottning så är det prinsessan. Wow. Som vill bli liksom. Hon är den enda, så här, Arvingen. Mm. Och hennes far är liksom avfar ja, och hon kommer ju få tronen. Men sen får hennes far eh, Träffar en ny fru. Får en son. Så då blir ju, kommer ju den sonen få ta över tronen. Ja. Och då går ju hon bätts crazy, och sen hoppar man fram i tiden och säger hon då att den Mumien. Eh, och det är så här. Tom Cruise är inte någon. de gamla, filmen där, det var ju lite så här att vi kör, de är därför att hitta amen, läsa på. De var ju kunniga De hör på med, det är så här, museum och sånt. Brendan Fraser alla hade sådana jobb. Mm. Här är Tom Cruise en tjuv. Han är liksom en Tomb Raider. En, en kriminell som plundrar. Gravar helt enkelt. Ja. Och han springer typ på den här grejen bara. Okej. Okay. Och på något sätt så lyckas han ju släppa lös mumien. Och då blir de som själsfränder. Att han var den som hjälpte henne. Och hon ska använda hans kropp för att föra in dödsguden i honom. Och det är ju det som hela filmen typ handlar om. Han, hon styr lite honom Och han försöker sätta stopp för det Samtidigt som det kommer en annan Organisation Som jobbar mot monster Som vill ta fast henne och ta död på henne Så man har tagit Mumien-grejerna och spårat ganska hårt Alltså vad fan är det här Det låter ju galet ju mm. Och man på det är så här De gör inte jättemycket med monster-grejen Utan de, på, de visar att Den finns här som man kommer till deras huvudbas ungefär. Och, det, och då ser man som skelett som är lite i burkar lite överallt. Så här klassiska scener och sånt. Ah. Och då ser man ett, en skalle av ett skelett med huggtänder. Så då vet man att ah, det finns vampyrer i riktiga världen. Okay. Och så kanske man ser en arm av en lisarmän och liknande. Så man får inte se. Sådana karaktärer. Men man får reda på att så, de finns i det, här, att de finns på riktigt. Men vad då är det här och... i huvudkontoret för de här anti antimonster-tomtarna eller? Ja, de har typ ett stort labb kan man säga. Okej. Okay. Så det är liksom det om. De, det det de visar på att det är de som är. De har jobbat de har alltid funnits där i bakgrunden. Och nu ska håller dem på med mumien också. Eh. Mer tänker jag inte egentligen säga om den här filmen. För då kommer jag ju börja spoila allt. den här är små grejerna. Och filmen, den var inte bra. Det kan jag inte säga. Men den var underhållande. Den var actionfylld, Den var rolig. Det var schyssta skådespelare. Vi har Tom Cruise. Vi har Russell Crowe. Vi har Jake Johnson för dem som vet vem det är. Jag som är ett stort fan av New Girl. Älskar honom som Nick i den serien. Så de har mycket humor, de har bra, men i det stora hela det är inte en bra film. Den är inte, det är ingen tung story, det är ingenting sånt utan den är bara actionfylld och lite rolig här och var. Det är liksom det. Och har man sett gamla mumiefilmerna så kommer man känna igen sig. Ja. För det, de gör ju inte mycket mer än det, förutom att nu har man fört in att det finns flera monster i den här världen också. Så vi får se, de kanske börjar spåra totalt nu med det här, men jag är jag tror inte den sålde så bra att det kommer bli ännu mer. Låt oss hoppas inte. Men då hopp kommer vi in på spelet jag har spelat. Och jag har spelat The Mummy The Mastered. Som kom ut 24 oktober 2017 och är utvecklat av Way Forward Technologies. Och det här spelet kom ut på Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One och PC. Och det man har gjort här är att det, du är i det här spelet, men du spelar som den här monsterorganisationen som är antimonster. Okej. Okay. Så man kommer, du börjar som en soldat och så får du ett intro att du ska. Det är något som händer här. Så du ska gå och kolla vad det är. Det är liksom hela introt. Så du går igen och du möter inga fiender och du kommer fram till vad heter det. Ah, men den här, här mumienkvinnan. Ja. Hon börjar sä säga till dig att ni ska alla det och hon ska få tillbaka sina krafter och sådana där. Och sen är det takt för dig att sticka därifrån, för nu då börjar det komma monster. Okay. Och så ska du rymma därifrån så blir det en liten cutscene Och sen börjar spelet på riktigt Då slängs du in och så ska du hitta henne igen då. Okay. Har du dött så får du är det som att du spelar en ny karaktär Överlevde du då är det som att du springer ut på ett nytt uppdrag Jaha Det som händer i det här spelet om du dör Det är att då blir du en zombie Den karaktär du var Den är zombie och den är där du dog Alla vapen Alla uppgraderingar som du har har den, så ska du få tillbaka det Så måste du hitta den zombie, döda den zombie För att ta tillbaka dina grejer Och sen kunna springa vidare Så det har man gjort, det är det som är lite Nya tänket med det här spelet Annars är det här spelet Exakt som Metroid Det är Man brukar kalla spelen Metroidvania ja. För spelen, de påminner Jättemycket av varandra, fiender och allting Exakt samma liksom Uppstukat och allting Det är bara det att Fina beter sig exakt likadant Men de ser lite olika ut Så i det här spelet Det man börjar med det är att möta djur Först får du möta några kråkor Du får möta några vargar Några råttor Några skalbaggar Lite klassiskt sådär Sen ju längre ut du kommer då börjar vi komma till det övernaturliga Du börjar möta zombies Du börjar möta stora Det är typ som växter I såna här burkar Jag pratade ju om det i filmen så har de ju ja, de här skallar och sånt i olika burkar med vatten i. Här är det likadant, för nu är det som stora... Det ser nästan ut som växter som kommer upp. Och börjar spotta i varje grej mot dig, så då måste du döda dem. Det kan vara hjärnor i sådana här burkar. Och hjärnorna bryts ut och börjar hoppa runt. Eh, du kommer möta zombies, du kommer sen möta mumier. Det kommer komma med som skjuter iväg så här, mumier mot dig. Och sen dör de bara. Eh, du kommer möta... Skallar med eld Och eldskallar som börjar åka efter dig Och när de dör så sprängs de Och så flyger eldklot överallt Så det är en jäkla massa olika Fiender Det är även bossar i det här spelet Första bossen är typ en gigantisk spindel Och alla bossar beter sig olika Andra är nästan en Stor ödla, nästan en drake Och sen är det en stor faro Och så går det bara vidare och alla beter sig olika så för att vara så oerhört liten Metroid, och vapensystemet är just likadant, du måste hitta du kommer inte kunna ta det vidare överallt du måste hitta en viss uppgradering där du kan hoppa högre, du kan behöva hitta ett nytt vapen, en handgranat för att ta sönder vissa dörrar C4 för att liksom öppna ännu starkare dörrar få nya vapen och allt sånt där Exakt samma upplägg som Metroid Har man spelat Metroid-spelen så är det exakt samma uppbyggnad På kartorna, att du har ingen karta Före du har varit i de delarna Då börjar kartan byggas upp Och så kan du hitta vars du har varit Du kan även hitta små kartor som Tar upp så här ser en liten del Av det du har framför dig ut Och här har du de olika markörerna För här kan du spara Det är röda rum, lila rum Då finns det en uppgradering Så, du kommer, så får du försöka lista ut hur du ska ta dig vidare Och liknande Spelet är jätte, jättebra. Jag tycker det här spelet är så sjukt. För det är exakt som Metroid, så det är fläckfritt. Det är skitbra. Fienderna, de kanske låter dumma, men alla beter sig olika. Och beter sig intressant och är riktigt bra. Eh, vissa är ju bättre än andra. Bossarna är fenomenala. Skitbra. Att de är svåra tills du har listat ut deras mönster. Och sen måste du börja köra det. Mm, första är Första månstret var inte speciellt svår Men det var kul i grej Att komma in och se Någonting nytt Bossen efter det Fy i helvete Vad svårt det började bli Och det har tagit mig En boss kan ta mig Tio gånger Och bara köra om Det är ju det döja Då kommer jag tillbaka Och då kommer det ju Den som jag var blir ju zombie så då måste jag först döda den för att hämta mina grejer för att kunna sen ta bossen. Så det är helt annat där att jag måste först springa och hämta ska jag försöka ta oss bossen utan några uppgraderingar för att sen springa och hämta senare eller du kommer springa och hämta dina grejer så är det bara. Och du sprungit käpprätt åt här skotta och så kanske ramlar ner någonstans så måste du springa runt hela banan utan dina uppgraderingar för att komma tillbaka för att hitta Ja, det är ett väldigt intressant koncept. Det här. Att karitän dör på den platsen. Och så måste du springa runt och leta efter den. Men jag gillar det skarpt. Spelet är sjukt bra. Kostar runt 150 spänn och sånt där. Eh, vill man ha ett klassiskt run and gun spel. Som släpptes förra året och är riktigt bra. Då är det här är ett måste. Den är liksom. Jag hade det här mumien nya. Baserat på den filmen. Jag trodde inte det kunde bli bra. Men det här tog mig helt och hållet av ja, surprise liksom. Jag var inte alls beredd på det. Alltså ni fick en fråga då då vart spånar mm. du någonstans? Alltså jag fattar det här att det låter ju skitintressant verkligen just den biten att dina grejer hamnar där du dör. Alltså klassiska loot-grejen. Mm. men vart börjar du om någonstans? Det är i de där röda rummen där du senast sparar. Ah okej. Okay. Okay. Så har inte du sp sparat på Ja, du kommer du har inte hittat de nya rummen där du har sparat i närheten ja. Då kanske du måste spela om fyra fem banor Bara för att komma fram till karaktären där du dog oh, Och du har, du har inga så Du har inte, liven ökar ju också det Jag nu har jag ungefär tre extra liv Alltså 100% tre gånger så 300% ja. Och de, de behövs på vissa ställen kan jag ju säga För fiorna blir så jävla svåra Men har jag dött och inte sparat i närheten då måste jag springa med min grundpuffra och mina enda 100 för att komma fram dit. Så det blir ju skitsvårt så du måste bli duktig i spelet. För och sen när du väl har kommit fram dit då blir spelet lite lättare för då har du fått alla uppgraderingar och kan ta det vidare. Så det är ett riktigt intressant koncept. Så jag sparar ofta, sparar mycket och letar. det är det första man letar. Jag kommer in i ett nytt ställe, springer runt överallt och så är, det kanske det är fyra olika rum jag kan ta mig in i. Men var känns det som att jag kommer komma närmast till spaningen? Och då får man börja gissa. Så då kanske jag springer igenom en korridor. Märker att det kommer in till en annan korridor. Då brukar det bli att jag springer tillbaka. Just för att det kanske är en annan korridor som direkt leder in i ett sparningssystem och liknande. Ja. Eh, jättebra. Jag rekommenderar det enormt att kolla in det här spelet. Eh, Mammy Demastered. Ett Metroidvania-spel som är sjukt, sjukt bra. Härligt. Eh, och det här kommer ju komma upp som en recension också. Om ni nu har suttit och lyssnat på det här och tycker det låter intressant så har jag tagit som sagt ner ljud eller filmklippen när jag har suttit och spelat och kommer klippa ihop det tillsammans med det här jag precis har pratat i ljudformat och lägga upp det som en recension på vår YouTube-kanal. Så nu har ni ännu en anledning att gå in på vår YouTube-kanal och följa där. För det kommer bli allt mer ju fler mer vi spelar och allt sånt där. Det låter ju mest nice. galet det här och låter ju konstigt speciellt när man sätter namnet Mumien på det. Men mm. du får det ändå låta halvintressant så att jag kanske ska kolla in det, den, det mm. klippet sen. Men det är ju det det är sjukt intressant. Men det är att det har ju ingenting med Mumien att göra egentligen. Nej. Utan det är ju bara sånt var universum och så bara, ja men vi slänger in den här monstergruppen om man ska säga. Ja. För vad jag fick höra av Gangboggan på också Det var de som visade mig det här spelet Vem fastnade i det Och det som jag förstår det är Tom Cruise Har ett avtal Att han får enbart synas i reklam Han får synas i sina filmer Och reklam för filmerna Det finns inga actionfigurer av honom Det finns inga spel som liknar honom och liknande, så Top Gun-spelen är en karaktär som inte liknar Tom Cruise för han får inte liknas det här spelet så springer man inte runt som Tom Cruise för han har sina, sina papper att karaktären får inte likna honom och liknande så det är det därför man spelar som en soldaten och det fattade inte jag förrän jag liksom såg filmen och bara, men det krävs självklart att man skulle ha spelat som honom men sen kommer man till det här, ja ah, men det finns en organisation då kommer de lätt undan det att ja men du är en soldat för den organisationen så de har gjort det till den taken egentligen. Det hade inte behövt heta mumien för det hade kunnat vara viktigt för som helst. Ja, men ja. riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Eh, vad spelade du på? Jag spelar på PS4. Ja, ja. Det är en Rea, jag vet inte om den är fortfarande. Jag köpte den på Rea i alla fall. Den går ju runt ja, men, knappt runt 200 eller något. Jag köpte den för 150 spännande eller bra. Mm, Så det är mm. inte mycket pengar alls. Det låter som att vi har spelat väldigt liknande spel den här veckan faktiskt. Jo, inte inte samma, men liknande Jo, men det är Några av de bästa Metroidvania-spelen Det ska man spela eh, Ja, och det var det jag hade spelat Och gjort där, ska vi hoppa in I ämnet då Let's do it Och det är bäst hittills 2018 eh, Vi kan väl börja med Ska vi börja med spelen Kan vi göra Vad har du spelat 2018 Alltså, det här Vart ju nästan tragiskt kände jag när du kom och, och sa att Nej, men vi, vi kör en, en, en, en topp, jag tror till och med du skrev topp 5. Mm. Och jag tänkte, det är ju piece of kake. Det är det inte alls det. Det är inte någon jävla piece av någon kaka. Jag har ju fan inte spelat några nya spel i år, skulle jag säga, nästan. <laughs> jag fick ihop två. Jag ska se om jag kanske lyckas skrapa ihop någon tredje när jag lyssnar på vad du, <laughs> vilka du har in. Men mm. den stora, alltså elefanten i rummet, det är ju gotta War. Okay. Det, är, alltså, det är till och med så att det, det, Jag vi har ju sett andra spel som har släppts i år alltså, Jag har ju inte spelat dem Men det här är ju verkligen Det stora bra hittills I alla alltså fall i mina ögon Jag kan inte komma på något annat på raka arm Som jag tror, eller som jag skulle vilja spela mer än det Nej. Vilket är det andra spelet då, då? Det som jag precis har spelat Ja, tänker du tvinga mig att uttala det igen? Det, slä, det släpptes 23 januari, nämligen. I Kono Classed. <laughs> mm, ja, så det är en sprojlans. Alltså. Ja, precis. Jag gjorde en liten mm. snike där, kan man kalla det för. Eh, men vilket av de spelen är bäst då? Och mm. why? Alltså, God of War har hunnit spela klart. Så det är lite... Det är lite det är lite tasket att sätta det emot det här lilla spelet som jag har hunnit kört två timmar av. Mm. Men jag skulle säga att de. Det är lite halvsvårt att sätta någon av dem först. För att jag tycker faktiskt att det här spelet är så. Alltså, det är riktigt grymt faktiskt. Okay. Det lilla jag har spelat. Nu är God of War så mycket större, så mycket pumper. Men jag har ju också haft väldigt mycket mera förväntningar på God of War innan. Mm. Det här har jag inte haft några förväntningar av alls. Så bara så här, åh, just det, Tack. Ladda ner, kör. Och blivit väldigt positivt överraskad när jag liksom började spela. Och har liksom suttit på, på igår kväll liksom så här och bara, åh, men jag ska bara spela en liten stund innan jag går och lägger mig. Och så bara, vips. Så hade det gått en timme. Mm. Bara, oj, hoppsan. Jag kanske faktiskt måste stänga av. Därav att jag ser lite halvtrött ut idag dessutom. Så att men God of War hamnar ju överst. Det är ju absolut bäst hittills, det är det. Men det här är inte jättelångt efter och då har jag som sagt inte kommit jättelångt in i det. Nej. Nej, men då så. Jag har ju inte heller spelat mycket. Det är ju där man... Det är likadant, jag bara, men någonting måste man väl ha gjort speciellt. Men alltså, det är jätteskralt. Och jag har sen kollat vad jag vill spela senare år. Det är ja. jätteskralt överallt. Det här är ett jättebeiget år, måste jag säga. Men det har jag gjort i alla fall. Mm. Börja med, jag spelade ju Celeste som kom ut 25 januari. Jag spelar på Nintendo Switch och det här är ett jättebra spel. Det är ett plattformsspelet där man, du typ boostar dig själv för att komma igenom banorna. Och så är det ju som olika eller det är en kristall som du, så att du får åka upp en extra boost och så måste du lösa pussel via att boosta dig, du kan hoppa och så hoppa en extra gång så att det blir ett dubbelhopp. Ja. Men och sen måste du landa på den här kristallen eller nudda den för att kunna hoppa en gång till. Och använda dig då av det här för att lösa pusseln. På vissa pussel kan det vara fyra olika kristaller. Och har du då dubbelhoppat och du når inte till den andra kristallen då ramlar du rakt ner och dör. Och det mm. är jättesvåra pussel till slut, vissa av dem. Men så sjukt välgjort. Kontrollen är jättetight. Det är ingen speciell grafik utan det är klassiskt åtta bits-aktigt. Men det är en bra historia. Historien om, om att besegra sina egna demoner ungefär. Eh, att du har dina egna tvivel här i livet och liknande. Så det är en schysst story där bakom alltihop också. Ja. Eh, efter det spelade jag Far Cry 5 27 mars. Sjukt kul. Eh, ett av dem, älskar ju den spelserien. Har börjat fått en riktigt fin samling också och allt. Eh, sjukt, sjukt kul. Eh, allt som Far Cry har varit förut och gjort lite till av det. Och sen precis, God of War 20 april jag också. För mig så, God of War gillade jag, men inte alls lika mycket som många andra sa. Så min, som jag tycker är bäst hittills, är Far Cry 5. För det kanske inte är lika snyggt som God of War. Den har en helt okej okay story, inte lika tung som God of War, men ändå är den helt okej. Okay. Men jag hade så jävla mycket roligare att spelare. Och jag satt nu och spelade för bara någon dag sedan För jag tänkte att Jag tänkte om vi, du och jag skulle ha spelat nu När vi körde eh, Abon Spelar Youtube-kanalen här att Om vi skulle testa det eh, Om vi hade hunnit, men nu ja. gjorde vi inte det Så började jag om spelet gjorde de första Introspelet igen för att kunna Så att du skulle sedan få fortsätta lite Och det är nästan så att jag vill spela om igen, för jag hade så jävla kul Att spela om det lilla jag gjorde ja. För det Ren och skär glädje att få spela. Det är så sjukt kul. Och bara springa runt i den öppna världen. Du kan välja vart du vill springa till de olika fienderna och allting. Så, nej, Far Cry 5 utan tvekande som jag har haft roligast med hittills i år. Oj, härligt. Jag kan ju bara säga så här. Det är därför jag är lite tveksam till God of War också. Precis, alltså. Just det här att jag känner mig lite... Färdig med det, även om jag inte på långa vägar gjort allting som finns i spelet. Nej. Men jag har ju fått min stor. Så jag känner ju inte riktigt att jag vill gå in och fortsätta. Och jag kan tycka att ett riktigt bra spel borde jag vilja starta om flera gånger mm. ändå. Alltså speciellt ett spel som är så pass stort och som, är, och som har en så pass stor värld. Ja, men någonting som jag aldrig har tänkt på tidigare som jag vill lägga märke först i Gaddborg. Det är ju världen. Att världen måste känna så här levande, för det var ju en det grej som vi tog upp kritiskt. Aha. Att God of War känns tom, det, känns, det finns ingenting den känns inte levande, jättevackert värld men det finns verkligen ingenting levande i den. Nej. Och ju mer jag tänker på alla mina favoritspel allt jag tycker är kul, det är en levande värld. Mm. Och det har jag aldrig tänkt på förrän man kommer till just den här kritiska punkten där det här inte syns någonting. Så, varför God War inte kommer kunna bli årets spel för mig, det är för att den känns alldeles för tom. För vad jag tänkte, först tänkte jag, ja, men, Anshadu, de har ju inte så mycket så här levande värld. Eh, jo, de bra, när Anshadu började bli bra, de springer runt bland folk och det är så här, du går runt i byar, du kör bil och så är det folk runt om som aktar sig och tittar och datan. Alla spel har en levande värld som är riktigt bra. God War bara som går i trånga korridorer och bara blir slagen av fiender och det var inte intressant. Så någonting jag aldrig hade tänkt på förut, det var världen. Men nu efter att jag spelar kallad år så har den bara blivit mer och mer viktig ju mer jag tänker på det. Absolut, det håller jag med om. Och Dessutom, så nu när jag bara satt och snabbräknade lite grann så känns det som att det är det, det är ju inte särskilt mycket random encounters, alltså så. Nej. De karaktärerna som faktiskt presenteras för dig är ganska få. Vill jag säga jämfört med tidigare spel. Då hade du ändå lite banter med alla olika gudar du hade tänkt att slå ihjäl. Och liksom lite sådana saker också. Afrodite och Zeus och alltihopa. Alltså, det hände ju ändå saker. Här visst, du träffar ju på lite olika människor här också. Som du får prata med. Men det är ju samma människor under hela spelet. Du träffar mm. dem ju ganska tidigt allihopa. Och så är det liksom samma rakt igenom. Jo. Och sen är ju de gamla God och War. sprang du runt i staden. Eller i olika städer. Då sprang det ju folk och flydde och sånt där. Aha. Här är det inget sånt. Utan här är det ju bara liksom main karaktärer. Och sen ja, om man spelade, jag spelar ju aldrig sidodragen för att jag tycker det inte var intressant. Men jag sprang på några karaktärer där. Och det är döda spöken. Jag bara sprang på ja, Men skit, Du står rakt upp och ner. Du, du är inte intressant. Eftersom alla de jag mötte var exakt likadana. Så det är jättenegativt som jag tycker. Ja man undrar ju lite grann vart man är någonstans i det här år. För att det borde finnas mer människor, för jag menar han kan ju inte, inte vara ensam kvar på jorden, Nej. riktigt. Nej, jag vet inte riktigt vad det är för något. Men har det kommit några spel som du inte har spelat men faktiskt velat, eller i alla fall kollat in? Jag har ett, ett spel som jag verkligen fortfarande vill eh, spela, eh, som jag gissningsvis kommer att behöva tvinga dig att vilja spela med mig. Det är ju A Way Out, mm. som jag fortfarande är jätte, jättesugen på, men... Jag köpte det inte direkt just på grund av att jag nästan 100 säker inte skulle kunna få spela det direkt heller. Även om jag hade det från början. Nej. För att jag sitter själv här hemma. Visst, min flickvän finns ju också här hemma, men hon har ju inte tid att sätta sig och spela sådana spel som jag vill spela och när jag vill spela så att säga. Jag, jag sätter mig ju gärna och spelar när hon gör annat. Mm. Och då blir det jävligt svårt att få henne. Hon kan ju inte till exempel plugga eller jobba samtidigt som hon sitter och spelar med mig. Så att Därför har jag stått över det. Men det är fortfarande ett sånt spel som verkligen har bränt sig fast i bakhuvudet. Att jag vill jag vill spela det. Mm. Men jag måste bara hitta tillfället. ja men Det är likadant för mig. Eh, det kom ju direkt. Jag tror det precis innan Far Cry 5 kom ut. Så då var det liksom Men Far Cry 5 kommer. Jag kommer sitta med flera timmar med det. Efter det så var det ju. För den kom 23 mars. Och. Måste fan se och Far Cry 5 kom 27 mars. Det var liksom fyra dagar. Jag hade inte tid med den. Eh, och nu är det likadant. Jag vill också spela men jag har inte tid. Mitt jobb tar för mycket tid. Och det som kommer nu snart är Detroit Become Humans. Eller Detroit Become Human. Och det är liksom... Eh, det kommer ta en tid för mig. Plus mitt jobb. Det här är min... liksom. Stora liksom Det är nu jag jobbar som mest så far ska jag ha tid Men I it out Absolut uh, Jag fortsätter för färdans Mick har dött jag kör på bara Jag var såg på Monster Hunter World Som kom 27 jan eller 26 januari Men jag spelade Monster Hunter förut Och det är alldeles för fyrkantigt Spel, alltså Gameplay för mig Att är, när man springer, man slås Det har jag aldrig känns flytande så jag såg och jag var jätteintresserad av att få liksom jag var sugen på det men jag kände att jag tänkte slänga så sju, sex, sju spen på någonting. Jag kommer att spela en halvtimme och sen kommer jag känna det där klonkiga styrningen och tappa intresse. tack vare det. Eh, sea of Thieves 20 mars. Det här är piratspelet på Xbox. Det så här Xbox har inga spel exklusiva just nu. De har Sea of Thieves. Så det var ju det som var så här intressant, men det är också alla de här spelen som måste komma här och spela med en polare. Inga av mina polare har en Xbox riktigt som jag spelar med. Alla sitter på PS4 och då hjälper inte det där någonting. Eh, vi hade Away Out 23 mars precis. Hörs jag? Ninokun nu hörs du. Bra. Eh, Nino No Kuni 2 Revenant Kingdom 23 mars också. Jag sp började spela första det var inte så det var också lite Pokémons aktivt strider och sånt där. Testade Nino Kuni 2 under Kingdom på Comic Con Stockholm senast. Tilltalade mig inte jättemycket så det var också så här. Eh, direkt innan eh, Far Cry 5 så då var jag kände Nej, jag mig att jag inte tid att sätta mig in med ett JRPG precis innan <laughs> Far Cry 5. Eh, The Sword of Ditt 24 april. Uh, det är Björn som har ju rekommenderat den som bara den. Att jag borde kolla in det, Men jag vet inte. Trailarna och sånt jag har sett har inte tilltalat mig helt enkelt. Det är säkert jättebra. Det, det är så här. Det är bara någonting som inte tilltalar mig. Jag vet inte vad det är. Och sista som kom ut ganska nyligen. Det är Donkey Kong Country Tropical Freeze på 4 maj. Och den kommer jag skaffa. Så fort du är färdig med mitt Switch. <laughs> <laughs> jag hade faktiskt tänkt att du skulle få tillbaka den i helgen faktiskt till och med. Just. Kanske jag når på med den ganska tidigt. Eh, Björn Karlsson skrev ju också in på spellista så vi kan ju ta den på en gång. Ah, nice. Eh, tre, Unrush Betan. Så ja, han har skrivit att han tyckte om den faktiskt. Vi har pratat lite med oss. Han gillade den ganska mycket. Eh, två var då Zordidito som han eh, har rekommenderat och... Eh, han får jag ändå låta bra. Jag måste bara komma över den där gameplay-trailan när jag sett. Och bästa spel han har spelat just nu är Far Cry 5 han också. Men det är nice. Men nu när vi är inne på spel också, har du något kommande spel? Är det någonting som du, som kommer komma som du tror kan sluta om andra grejerna? Oj vilken brain fart jag fick kan jag säga, för jag inte fick inte upp någonting i mitt arkiv nu vad är det än <laughs> som äh, kommer? Jag, jag har några spel, det är också, jag tänkte ja, men nu kommer jag ha så jävla stor lista om jag kollar upp där ja 1, 2, 3, 4 5 spel under hela året som jag vet att jag vill spela som har datum Eh, sen är det ju så E3 kan ju komma flera datum Men det ja. här är de som jag vet har datum just nu Så jag kan ja. ju dra igenom och så kan ju du säga Om det är någon av dem som intresserar dig Ja, jag kom på ett par stycken nu när jag faktiskt fick tänka Utan att ha mm. pistolen mot huvudet Men det drar om du får säga Detroit Become Human 25 maj Den har jag redan förhandsbokat. Jag ska åka bort och jobba nästa vecka Så det kommer ju ta en vecka innan jag får åka och spela på lite. <laughs> Så <Nice. jävlarväs. laughs> inte kul att vara överarbetad När man måste åka bort sen också Eh, Spider-Man 7 september Så det är ett jävla hopp där Efter det har jag Shadow of Tomb Raider 14 september eh, Tomb raider spelar De nya ska man spela Det är som Uncharted Inte lika bra story Men ännu bättre gameplay Det är ett mm. jävligt bra spel Call of Duty Black Ops 4 12 oktober Jag är intresserad av att spela Jag gillar Black Ops-spelen nu har de ju lite skit för att de har tagit bort kampanjen och vi får ju se hur deras eh, eh, vad heter det eh, Better Royal-del. Hur den kommer bli. Mm. Eh, de har annonserat nu att den kommer komma. Heter den Blacklist? Vad fan sa de att de skulle kalla det? Ja, Confident det låter bekant. Dog, det någonting. De har ju sagt nu att det kommer komma. De har inte visat något speciellt från den. Utan det enda som har visat är klassiska multiplayer. Eh, vill ni veta hur jag tror det kommer bli med det här spelet så kan ni lyssna på vårt förra avsnitt där vi pratar om inför E3 där jag tror att de kommer fucka upp allt totalt. Men det kan ni lyssna om där. Och sist jag har Red Dead Redemption 2, 26 oktober. Det är de som jag vet har datum som av det jag kollade som är intressant. Ja, uh -huh. alltså två av dem absolut. alltså Detroit Become Human, det är... Uh jag minns, minns att jag har suttit och varit astaggad till, till trailern som har kommit, kommit ut flera gånger om. Alltså varje gång jag startar den så liksom sitter jag bara... Fast det här, det här borde bli bra, det här borde bli häftigt. Så det är ju ett spel som jag absolut skulle som jag ser fram emot. Det är ju jättesnart dessutom. Det hade, mm. hade jag helt blankat ut ur minnet skulle jag säga. Sen har du ju även Spiderman det är också någonting som jag bara vill spela. Det ser ju skitmaffigt ut, verkligen. Jo, precis. Det är skitbra spel. Det jag ser mest fram emot av alla de här är faktiskt Detroit Become Human. För jag älskar Heavy Rain. Jag älskar Beyond Two Souls. De spelen är skitbra. Det är de som kom innan det här. Och jag testade ju demo på Detroit Become Human på Comic-Con Stockholm. Dock utan hörlurar, men som tur hade jag ju sett samma del spelas förut på E3 och sånt. Så jag visste ju vad som hände. Ja. Men det var så kul att bara, där, bara läsa text och få spela allt och testa och känna på det. Hur bra det kändes. Så sjukt taggad på att få spela det här. Mm, mm. Alltså, det... Jag ser ju en liten lucka här faktiskt känner jag. Att jag kanske för en gång skull kan få spela ett spel innan dig. Vad mm. <laughs> vad nice, det här måste jag nästan Ta vara på känner jag Och eh, ta och klippa till på Detroit become human redan i helgen ja. äh, varför, april, Maj, juni, juli, augusti september. Alltså det är nästan fyra månader Lucka sedan där till Spiderman ja. Så det kanske blir en uh, A way out under sommaren där Och lite andra spel Det känns lite som att det är en komma i kap del där. Om det inte kommer någonting typ på E3 att de här är ute nu, men det tror jag inte. Jag tänkte säga det, det kan ju vara så att E3 fuckar upp allt det och att det inte finns någon tid mm. kvar alls däremellan, men så som det har låtit så tror jag ju inte jättemycket på det. Nej, precis. Ska vi hoppa in i filmdelen också? Absolut. Vad har du sett för filmer? Jag tror vi har sett exakt samma filmer. Jag tror också det faktiskt. Jag får bara ihop det till tre Också, den fjärde vill jag verkligen, verkligen verkligen, verkligen se. Men vi har sagt att vi ska se den lite senare. Ja, det, är det kanske du får gå sig själv också eftersom jag skåkar bort. Men det kan eh, vara så. Det är ju så: tidspressen just nu är äcklig tack vare allt jobb och jag jobbar överallt. Så, där. Eh, så vilka har vi? Vi har Black Panther som kom 14 februari. Exakt. Red Play One som kom ut 28 mars. Och Avengers: Infinity War 25 april. Precis, exakt samma lista. Tänkas dig. Tänkas dig. Ja, tänka att det kanske har gått och sätta alla tillsammans. <laughs> kan vara så. Bra filmer. Black Panther var inte jag lika så taggad med det tack vare att han... Det de fuckade upp totalt där tycker jag är ju hans strider. ja De gjorde striderna så sjukt ointressant med Black Panther-karaktären. Då fixade jag The Infinity War för då jag jag ju hand-to-hand-kombat och sånt där som de inte alls gjorde där. De gjorde det i Civil War innan. Så jag vet inte varför det är egna film så gör honom nog sjukt tråkig. Den var helt okej, okay, det var ingenting speciellt nytt. Men det var där liksom själva striderna var ju sjukt beige. Alltså jag vet att det är småsint alltså, men jag får fortfarande lite halvont i magen varje gång jag tänker på den här vet inte, scenen där han stoppar in sina jävla superballa klor i fälgen på bilen. Jag, jag, jag vet inte vad det är, alltså, men jag får några halvsura uppstötningar när jag tänker på det. För det jag förstår inte liksom varför det skulle vara logiskt. Varför man skulle vilja göra på det här viset. Det, det funkar mm. bara inte. Nej. Nej. Men jag är, inte, jag är sugen på att se den igen. Och jag kommer ju att skaffa den, så jag kommer att se den igen. Men för att se den för en andra gång, för första gången, det kändes inget speciellt. Alltså. Nej. Efter det, Ready Play One... Bästa boken, en av de bästa som någonsin har skrivit, min favoritbok. För jag har lyssnat på den för många gånger. <laughs> filmen, jätteunderhållande sci-fi-film, absolut. Inte ens i närheten av vad boken eller vad jag skulle vilja ha av filmen. Men det var ju underhållande. Mm, mm. Den kommer inte heller komma upp på min liksom topplista. Jag tror inte det kommer komma upp på topp 3 eller topp 5 i år. Oj! Kanske topp 5, men inte topp 3, det skulle jag inte tro, tyvärr. Men, eh, nej, men den, den är inte etta, utan den som är etta, och som jag inte vet om någon kommer kunna slå senare heller, det är sin Infinity War. Jag tyckte den var så jävla bra. Intressant. Det som var, det är som sagt, har man sett filmerna, de alla tidigare filmer? Ja, då använder sin Infinity Ward den perfekta mixen av alltihop. De har humor. Jag skulle kunna ha lite mindre av eh, Vision och vad fan heter de? Scarlet Witch. Ja. Deras romans, det kände jag bara... Eh, det hade de kunnat dra lite mindre på och gjort något mer roligt av det. För jag vet att de gillar, som jag har saknat, Bruce Banners och Natasha... Vad fan hon heter? Nata Romanov? Ja. Nej. Ah, just, ja, just ja. det. Det stämmer. Black Widow och Hulken heter det någonting från dem för de har de flörtat med de senaste två Avengers-filmer som liksom att Elitex eh, Civil War vann inte med men de två senaste avengers filmer att de flörtar och håller på att bli ett par om man har skit mycket och i den här filmen nada ingenting man säger oh, hi Bruce oh hi det är det vi fick man bara men vad fan. så det är det enda negativa att jag skulle ha mer av dem annars den film det var ju lite att missa öppen kasse kan jag faktiskt hålla med om det det är exakt som du säger, de har verkligen byggt upp det och byggt upp det väldigt mjukt och fint ändå kan jag tycka. Alltså, ja, som, man säger så här, innan den här filmen så tänkte jag ändå så här: det här är ändå en, en grej som jag kan tänka mig kommer i framtiden. Det kändes mm. som liksom någonting de byggde upp till. Att så okej, okay, shit. Det här kommer att bli. Det kommer att bli ett moment, liksom. mm. Men, precis som du sa, det begravde man ju rätt hårt i den här filmen. kändes ja. det som. Och man har gjort det så snyggt i de andra filmerna Även om de kanske inte har varit jättebra eller något sånt, Men det har alltid funnits Där i bakgrunden en liten småflurt Ja Och här var det verkligen ingenting Nej. Och det, det var så fel tycker jag Eftersom man fick se lite i liksom, trailen Att de stod vid varandra på någon pir liksom, Och det var inte ens med i filmen Så det var så här, bara, Var det den interaktionen Nej då fick vi en jävla massa av Vision och Scarlet Twitch Och det brydde jag mig inte om Nej, nej. nej, men det kan jag hålla med om, nej. absolut. Men det är klart, filmen är ju skitgrym. Alltså, den är ju asgrym. Och det, det är ju absolut den bästa filmen i deras franchise, som man säger så. Och tycker dessutom att de har gjort det. Jag är så himla imponerad över att ha så många karaktärer med i samma film. Mm. Och så tycker jag ändå att man fick se lagom mycket av alla. Mm. Alla fick liksom... Ett ögonblick i filmen om man säger så. Alltså, alla fick någonting. Alla fick göra någonting. Det var liksom inte så här: Okej, okay, shit. Det, det är inte lite: Det är inte X-Men-typ. Där du mm. har en miljard karaktärer och så får du se två. Ja, Utan här fick ju verkligen alla fick ju verkligen sin, sina 15 minuter av fame. liksom. Jo, och vi har fått den snyggaste CGI-karaktären någonsin. Thanos. Han är jävligt gjort. Det, mm -hmm. det var jätterädd i början när man fick se de första grejerna. Men skjuts nu, god. Jag mm. hoppas de fortsätter med det här. Så det är samma sak för dig. Jag vänjer den som är topp just nu. Ja, det är den. Eh, ja, det är den. Nästa vecka kanske det ändras, om vi säger så. <laughs> det var så. Filmer som har kommit, men som du inte har sett än, men som du velat ha. Deadpool! Deadpool 2. Det Nej, äh, äh, Jag vill ju bara se den här. Jag vet inte varför jag har varför jag varit överraskad. Jag har gått och väntat och väntat och väntat och så var jag ändå överraskad när det hände. Bara, oh shit, det är premiär i övermorgon typ. Mm. Och bara, jaha, hur fan ska jag få ihop tid till det här då? Så att, Det är den jag personligen har skjutit lite grann på för att jag ska gå och se den. Mm. Uh, jag har redan 22 februari kon Game Night Oh. Som jag har så sjukt suger på Men Jag har inte tagit tag i det. Men det är så här. skön humor som bara totalt. Liksom, de har spel kväll De ska göra så här. Mystery. Liksom, ett mord har skett bland sina vänner. Och så visar det sig att det är någon som faktiskt har på riktigt blivit mördad. Och, men de tror att det är ett spel. Och det är så här. Lika dumt som det låter. Har du sett filmen så, Las Vegas Baby eller någonting sånt där? Nej, jag tror inte det. Nej, den random frågan kom för att det låter väldigt mycket som den. Där de gör, kör en sexa där någon har beställt. Och de åker till Las Vegas och så händer det bara en jävla massa galna grejer. Att det, låter, det är lite baksmällanstuk. Ja, ja. Fast än, innan de blir packade, om man säger så då. Ja, ja. Nej, men den ser ni inte så att du in den trailer. Ja. Eh, 16 mars, Tomb Raider. Alisa Vikander, mm. baserat på spelen jag älskar, men Tomb Raider, alltså det är, det, är, jag det är så här, ja, men jag ser den när den kom ut på film eller på Netflix via Play och sånt där, det är, något, det är ingenting jag riktigt kände att jag ville se på filmen. Den såg okej okay ut, det såg ut att vara humor och sånt, men alla dataeffekter såg ju så jävla dåliga ut. Ja. Så fort då var alla de här fällen och sånt, det såg ju bajs ut. Så det var där för jag bara nej. Jävlar vad det du blev. Ja men det är så för jävligt ut. FM 23 mars. Pacific Rim Uprising. Jag gillar första filmen skarpt. Andra filmen så får jag se trail. Jag bara vad är det här? Så jag tror att det kommer vara bra. Nej. Men kanske underhållande. Jag kan ha tur men det är också en Netflix film. Mm. Super Troopers 2. Kom 20 april i USA. Jag vet att forskare om den kom till Sverige. Men det är något jag vill är ja. eh, Hela det gänget. De har gjort så jävla mycket sjuka grejer. De har gjort. Eh, självklart Super Troopers första. Eh, Bearfest. Och flera sådana där skitsköna filmer. Mm. Det är riktigt så här. Sitta och röka på film. Eh, de släppte den också på. Vad är det de har i USA? De har ju den här. 20 april, det heter ju någonting. Ja, äh... då i alla fall. Det är en speciell punkt där alla pundare sitter och röker på den. Okej. Okay. Då, då valde de att släppa den just den dag på vissa speciella biografer där man kunde få sitta och röka på och grejer. Så alltså, jag tycker vafan? det är klockigt. De är så jävla skumma där borta. <laughs> ja. De sitter säkert och säger samma sak om oss. Så att jag, hör, ja. jag tror ingenting annat. Men vissa saker låter bara galet, så enkelt är det så. Och sen självklart Deadpool 2 så fort man har tid. Ja. Eh, innan vi kommer, går in på kommande filmer så tänkte jag... Björn skrev ju där också. Mm. Eh, en film har han skrivit upp och det är The Cloverfield Paradox. Som inte jag har någon koll på tyvärr. Så den är säkert bra. Jag rekommenderar den i alla fall. Filmer som kommer som jag är sugen på. Det är också en, 2, 3, 4, 5. Så det är också jävligt... Liksom skralligt där. Det är inte mycket alls som jag är sugen på i år som kommer. Nej. Först är det 25 maj. Det är Solo, av Star Wars Story. Jag är intresserad. Men efter den senaste Star Wars-filmen, The Last Jedi, så är inte alls pepp Star Wars just nu. Den var ju så jävla dålig. <laughs> men vadå? Det här ska ju vara Solo. Ja, men man vill inte ha en Solo. Det, är, det finns bara en Solo och det är inte han här. Nej, men ja. det är samma som jag... Är se Donald Glover heter han va ja. se honom det är, han är ju så skön och så har vi uh, Woody Harrelson det är Tom 2 som kan få den här filmen att bli bra liksom mm. mm. Ant-Man och Wasp 6 juli så Det gör allt det där att de ska minska och förstora allting som ser så jävla bäst ut så det här kan bli skit jag är rädd för att det kan bli riktigt jävla dåligt. Men första filmen var ju faktiskt underhållande så jag hoppas på att det blir det i alla fall. Ja. Venom 5 oktober. Den kan bli fin alltså. Det, mm. det ska bli intressant att få se mer av hela och alltihop. Det här kan bli årets film. Det är den här som jag tror kommer slåss mot eh, Avengers Infinity War. Och det är Bohemian Rhapsody 2 november. Filmen om Freddie Mercury's liv. Um... Kolla in en trailer det Ser så jävla bra ut Och älskar man Queen Och liksom all deras musik och liknande Och Freddy, Kru uh, Freddy Som liksom uh, Freddie Mercury som karaktär Eller karaktär, som person liksom Och hur, hur de porträtterar i den trailen. Fy fan jag satt och garvar <laughs> Sista Aquaman 21 december eh, det, det kan bli som det blir det Mhm. Mm Mm -hmm. Mm -hmm. Jag märker att du hoppar över några stycken Det var de som jag var intresserad av ja. Sen, vad har du då? Äh, nej, alltså Jag har faktiskt en till som jag skulle vilja säga. det är faktiskt fantastiska vidunder Grindewalds Crimes Tror jag den heter på engelska Eller så, jag lyckades hitta Någonstans där det tog på svenska såklart Så Grindewalds brott Stod det översatt till den skulle jag vilja se, eller den tyckte jag tyckte första var så riktigt grym så att jag vill se andra också. Eller se nästa del i det hela. Eh, den här är bara för att. Har du sett att det kommer Johnny English Strikes Again? Ja. Den ja, alltså. måste man ju nästan se. Men alltså det är det som är problemet med de här båda du har tagit upp. Jag ja. har börjat kolla på båda filmerna. Jag kunde inte komma igenom dem. Uh, Först, den där vidunderfanskapet Så ja. jävla dålig Fast jag Och, fattar att du tycker det Du som inte tycker om resten av världen heller Så den fattar jag att du inte vill uh, eller inte tycker Jag bra. gillar världen Jag hatar Harry Potter, det är en stor skillnad Som första Harry Potter-filmerna blir ju dåliga Så fort Harry Potter öppnar käften Samma som i boken Usch, jag har skydd honom Vidunder, jag vet inte, det var bara Den tilltalade inte mig det var så här, Den var för spejsad Jag kände att det fanns inga riktigt stories, att följa och sånt och bara hoppa runt överallt och dumma sig med sina djur det är bara nej, jag orkar inte Johnny English är ju sån här den borde passa mig perfekt ja. men jag kommer inte in i den filmen heller det är jätte den känns bara jätte beige, tycker jag och jag vet inte varför, för jag älskar allt så här, Mr. Bean och alla så här Rat Race och allt sånt där så han är med och jag bara dumt ja. men just den, jag kommer inte in i den hä? Huh intressant. För att det, jag, jag tycker att första är skitrolig. Nog för att den kanske börjar bli lite gammal nu eller ja det kanske inte är lika bra idag som det var då. Men det, det måste ju bara vara bra. Det måste ju vara bra. Ja, vi får se. Var det de du hade där? Ja, ah, precis. Resten tog du upp. Eller ja, du listade de flesta av de andra som jag hade uppskrivna redan. Så att... Ja, var det någon extra där som du såg lite extra mycket fram emot? Eh. Inte direkt, jag har väl, jag har en kvar faktiskt på listan som har kommit som jag som skulle vilja se. Okay. Och det är Red Sparrow. Mm. CIA agents eh, sten, stenhård trailer tyckte jag, Aspall. Men den säger inte så mycket heller så att jag vet verkligen inte vad det är eller vad den handlar om. Jag har försökt att läsa lite info om den också och jag, den säger inte så sådär jättemycket. Så att, jag vet inte, jag kanske bara avvaktar tills den kommer på ett mer enklare slash billigare sätt att se den. Mm. Ja men det är så, det är lite den chansen jag har överhuvudtaget till så här. ja men uh, Predator skulle komma och allting. Men det är så här, jag har gnällt jättemycket på att det kommer för mycket superhjältefilmer. Jaha. Men den går och se på bio det är ju superhjältefilmer och allt <laughs> annat bara, ja, det kan jag se på Netflix. till <laughs> Så jag, jag säger lite emot mig själv där också, men nej. För det enda som just nu som är riktigt tilltalad Det är ju Deadpool 2 ja. Sen får vi ju se vad som mer är. Är Typ av Bohemian det I november liksom Det är ju typ det mm. Det är långt i november Det är ju det Det är långt till september för spelen också för fan. Ja. det är en slucka men det kanske är bra Kommer <laughs> med det som redan är ute nu Kanske man hinner med något av de spelen ja. Något mer spel i år så att säga Det var det jag hade där Hade du något mer du ville ta upp? Nej, jag tror jag var ganska nöjd där faktiskt. Ja, men så. Awesome. Vi kan väl berätta nu innan vi lägger ner i dagens avsnitt att eh, vi ska till Rötspelmässan nu på lördag. Woho! Och åka ner och köka lägga där i Göteborg. Astaggad! <laughs> vad ser du mest fram emot där då? Alltså jag vet inte ens vad jag ska alltså, Jag är skittaggad på det här. tycker det ska bli askoolt och skithäftigt. Men jag vet inte vad jag ska... Alltså jag, vet inte, jag kan inte ens visualisera mig hur det ska, kommer att se ut. Jag, jag vet ingenting. Jag är helt blank. Men ändå är jag skittaggad på det. Ja, men det är ju bra. Jag ser fram emot eh, speciellt eh, scen och så här, Jag vill ha en riktigt gamla arcades. Hoppas det ja. finns. Så här, kanske klassiskt gamla Donkey Kong och får spela något sånt. Men sen är ju självklart shoppingen. Vad är det? 150 bord? Och så, eller säljare. Det ja, jävla visst. massa. Så förhoppningsvis kanske man springer över något bra pris och inte bara de här jävla mässpriserna, men jag håller tummarna. Hitta något lite extra. Som sagt, vad har jag uppe i? 401 stycken Plition 2-spel plus några Collectors Edition och lite sånt där, så lite mera sånt skulle inte vara helt fel. Nej, vad fan? Mitt låter så himla litet. Jag är uppe i 34, tror jag. faktiskt. O original och 15 advanced tror jag eller någonting sånt där. Mm. Jag hoppas vi kunna hitta en hel del intressant där. Det är priserna som är frågan men någonting intressant ska jag fan hitta. Någonting roligt. Är det något hårdvara eller något du kanske är ute också? Eller är det bara spel? Jag letar ju också lite hårdvara men det är nog mera modifierade prylar för att det ska bli enklare att spela skulle jag säga. Ah, ja. Ni, ja, alla, ni har kanske sett min fina lilla ställning för att få ljus på min Advance till exempel. Den funkar ju, det gör den. Men jag hade ju väldigt mycket mer föredragit en Advance-skal med lite nyare hårdvara inuti till exempel. Mm. Bland annat skärm och lite sådana saker det hade ju inte varit helt fel. Absolut. Jag är ute efter en eh, silvrig PlayStation 2. Mm. Jag har för mig att det ska finnas en vit också Som kom någon så här Om det var till eh, Grön turismo eller något sånt där Det skulle också vara schysst ja. för Jag har ju svarta både tjockisen och Den smala slimmen mm. Jag har liver rosa slim Kom den rosa tjocken skulle det inte vara helt fel att ha den också nej, nej Men det ska bli intressant att kolla helt enkelt Vi åker ja. som sagt lördag Är vi där under dagen och checkar läget jag letar ju faktiskt också apropå ingenting jag letar ju faktiskt mm. efter en mikro också skulle jag säga jag har en kollega på jobbet som eh, nästan retas lite med mig han, eh, han har en blå jättesnygg skit bra det faktiskt. tog tid för mig jag bara vad fan ska du med en mikro till jaha en ja. mikro gameboy <laughs> då det exakt gameboy mikro det det är någonting jag skulle kunna hålla ögonen efter eller ögonen öppna för men jag är rädd för att det är långt över vad jag vill betala för den mm. skulle jag tro Trots att jag vill ha en. Nice, nice. Ja, men som sagt. ska bli intressant. Mycket intressant. Mm. Eh, och återigen. Gå in på vår YouTube-kanal och följ oss där. Som sagt. Nu ska vi börja spe köra Abon-spelar. Overcooked är uppe just nu. Rent kaos när vi spelar tillsammans. och Försöker laga lite mat. Sjukt eh. kul spel dock. Sjukt Absolut. kul. Och på fredag så uh, kommer både Onrush-betan vara uppe. Och så kommer ni få speedrunners båda där, eftersom det inte blir någon veckan efter. Så kan ni också se det här, liksom videon efter inte live som vi spelar in live, men videon efter inspelningen kommer ni kunna följa där. Och ni kommer också få börja få recensioner med det vi tar upp i podden med lite visuella bilder av det vi spelar. Så följ oss där så kommer det bli mycket, mycket mer att hålla koll på. Så Arbyton nästa där. Följ oss på Twitch, twitch.tv slash Följ oss på Facebook facebook.com slash Och följ oss på bloggen för att hitta allt. abitonörnes.blog.se Men tack så mycket för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Ha det är Hej då. Jingling.